Do ladies and gentlemen. Jag säger som så. Welcome saker, to tid space. Tidigare. We're floating Hello, in space. Hello, Olson. <laughs> okay. Ja. Ladies, ladies and in, gentlemen, we <laughs> are floating in space. Vilka mm. var det? Det var väl uh, or a eller ja. statement 3. Spiritualized va? Spiritualized. Ja. Det är en bra ja. titel. Ja, jättebra. men uh, den plattan börjar ju börjar med en lite mekanisk kvinnor som säger Ladies and gentlemen, we are floating in space. Mm. och Jag hade den på, på skivan, jag spelade den hemma och när vi bodde hemma, tyckte jag var så otroligt fånigt. Åh gud, löjligt. We are floating in space. Det var inte alls löjligt. Det var lite honom mm. i smaken. nej Jag vet inte om det. Jo men det var det. vi var floating in space. Åh gud var fånigt. Ja. Det var inte så jättebra för en, en det, det, det funkar inte riktigt på 15 och 16-åring. Apropo på kommer jag ihåg att äh, Ulf Backer, En vet om det. Ja, viking, Viking som skrev jag tror jag där och så bränd plugga gick i, i Umeå på universitetet. Så vi brukar åka bil med honom ibland eller fram och tillbaka och då är det det här Lloyd Cole, Platt, Lloyd Cole och Rattle, äh, Rattlesnakes Med Lloyd Cole and the Ja. Då såg han det omslaget och kom och sa Fånigt <laughs> då fånigt? Det är som liksom vilket omslag som är, det är inget Ja men det är inget fånigt liksom. Nej det är inget speciellt Nej ju just fånigt Jag tänkte var. Edwin och Lady. Jag tycker inte det är så fånigt heller ja. Jo jag, jag, jag hade no, några grejer Vet du vem Johnny Bode är? Ja Det är den här singer-songwriter Nej Nej, inte sing Song. Han, han var ju... Det var ju bland annat på slutet av hans karriär så, så sjöng han ju och gjorde låtar till Bordell, Mavsviser. Ja, men det var, har väl varit något sådär speciala. Jag har lyssnat på någon radiodokumentär om honom, tror jag. Ja, precis. Det var en radiodokumentär. För han, han var så väldigt speciell och väldigt eh, mytoman och, och han, jag vet inte hur många diagnoser han hade. Mm. Och hittade på en, en, en massa grejer. Det var någon som berättade att han hade träffan honom på Aarhusanda. Och så jag kände honom och bara pratade med honom. Mm. Och han sa att vad hade jobbat. År som helst passade aldrig tiden. <skratt> <skratt> bara sådana grejer. Han har blivit kompis med bland annat. var det var just Ekmans pappa, om man hette just, just Ekman den äldre. Mm. I den familjen. Slut på att han snodde i deras matsilver. B bara sådana grejer ja, okay. Och eh, Då finns det någon som här Johnny Bode-sällskapet Okej okay. Och eh, 2020 ja, jo, Så utdelades med Priset Busgroggen Till Slatan Ibrahimovic För att han lyckas med den unika bedriften Att som levande svensk får en staty resa över sig, bara för att inom promånen får den kända av samma människor som först hyllade den. Ett agerande helt i onibodes andan. <laughs> det Ja, okay. det, det, det var väldigt roligt. Jo, sen en, en annan grej, när jag uppmärksammar det. Är, på en platta hemma med, med äh, Brethren Shipley heter Sent 60-tal... 60 och 70-talet. Så stod så en namnlapp tillbaka. Man har aldrig sett. Per Gud står det på mm. det. är Stig Vig. Ja. Ja, ja, precis. det är ju, och jag, jag, jag pratade lite med Roger om det. Alltså, kan det vara någon annan som har... Eller kan det vara... Jag känner att ja. det här kan mycket väl vara Stigvi. Det kan, kan det vara. Måste, vem... Jag tror inte vem skulle, någon annan skulle orka trycka upp sådär. Och... Nej, och, och, och att... Vi att, kan eh... jag förklara för de lyssnaren att det är ju en, en lapp man skapar. Ja, men jag menar, och... Skriver ut liksom. Inte... Jo, ja, men det är en sån lapp som, som ja. namn eller så. Kanske en 70- eller 80 grej. Ja, jag hade ju mina namnlappar på skivorna. Mm. Det är jag nu, men... Ja, <laughs> <laughs> precis. Jag hade ju en period jag till skrev med... På. Ah, ah. Och då står det i alla fall Pergud mm. Och jag tänker att, att Sannolikhet att det är han Att den här hans måste ju vara ganska stor mm. Jag tänker, det kan inte vara något fan heller Som har or orka liksom nej. Och det kan ju inte finnas många som Kanske är värt någonting Pergud Vad är det för platta eh, eh, då Brewer Shipley Pergud <laughs> nej, han kallar sig, om ni inte på första singeln Jag heter dag och svag Om inte han kallar sig för Per-Gud mm. Och på någon Har jag sett P-Gud Nu kom jag och glömt vad han heter igen per... Stigvi. Ja, ja men. Nej, men... Per Odetorp. Per Odetorp. Mm. Det var ju någon dokumentär på SVT Play Såg den. för Från... Något två år sedan den Ja. ja. Då tror jag han ja. nämnt jag har även hört en podd där de intervjuar brorsan Tage Dirty. Mm. Och han berättade ju massa grejer just om om stickarna och, och Dag var Det var ju mycket, mycket fuffens med droger och grejer och de åkte ju fast och hit och dit. Alltså. Sådana var de. Aj, aj, aj. Hörde du, nu är det väl dags att ta en ny bokstav. Ja, Vad säger du för nummer? Vi tar 258. <laughs> Jag eh, tar ett. Det är där. Ett. Det var avsnittet jag blandade upp. Ja. P blir det den där. Ja, dag. då sätter vi ett T. Ja. Vi återkommer då. Det måste vara rekord då. Snabbast det. Tyre, tror Ja, kanske. Ja, du var väldigt snabb på sätet också. Ja. Zink hade Nej. P är ju ganska vanligt Man skulle kunna sitta ja. och få en, en riktig. Nu, nu var det i princip de tio första Ja, tio det, första, tio första. Som vi tog, Det blir <laughs> som en sport det, det är inte så att vi suttit tre timmar Och spånar den, den ja, en, en minut om man, om, man frågar, om man frågar imorgon så kan det ju ha ja. förändrats Ska börja? Gör det jag börjar alltså med ganska aktuellt och med Per Gud <laughs> Okej okay. ja. eh, stickan Stigvig ja. Per Oltorp Per Gud är bra Det är Så... nästan bättre än Stigvig Ja <laughs> Det känns jävligt kaxigt Per Gud. såg du eh, dagvagnen någon gång? Nej. Nej Jag hörde om deras eh, Spelning i själva Det var vara en stor grej nu de, de spelade på fritidskår Ja, var du där? <laughs> Nej, jag var inte där Men där såg jag dem 81 på Med Bagrön Turister i tillvaron-turnén det, det, ja, det, det var så bra Ja, det var fantastiskt När de avslutade Och körde staten kapitalet Så var alla medlemmar uppe på scen För första gången i historien Ebba, Grön, nej, Ebba, da, Ebba Vag Grön Dag ja. Börja Dag Eller börja Ebba Grön ja. så var det. Fast jag tror att de varvade det där faktiskt Aha. Känns eh, som att Ebba Grön var större baritmik. Men det var kanske lite då. Ja, men nej, Ebba var nog, var nog störst Fast Dag var ju ett stort Stort fenomen faktiskt mm. Okej, okay, tio Ja min vän Systrarna P nu står det helt stilla. Okej. det är ihåg de gröna ballströmsböcker? Mm, det, det var ju då fanns det, Ja, då fanns det Biggles. Biggles och, Bröderna Hardy. Ja, Bröderna Hardy, Tvillingdäckarna. Mm. Alla de där läste jag. Och så fanns det röda, så var det som tjejböcker. Mm. då fanns det systrarna P. Alltså. De läste jag också. Kommer jag att syrra och det mig för. <laughs> det jag. Jag, jag, läste, jag läste allt jag kom över, jag tror jag alltså, Systrarna P med röd rygg. Ja. är lite för dem. De var väldigt bra. Jag kan rekommendera dem. Hade det, funkat, alltså hade det funkat med gröna och röda böcker idag? Jag vet inte. Du är nej. närmare Kidsen nu. jag. Ja, men jag tänker, alltså jag tänkte, på, jag ja. tänker på det här. Ja. Genus, genus-tänket, nej, det hade, aldrig, det hade aldrig gått. Inte? Nej. Är det så, liksom, är det så genomsyrat uppifrån? Ja, men det, det är det absolut. Det jag tror vara. att jag märker inte sånt här riktigt. Det ska vara liksom jag menar att vem som helst kan läsa det ja. det, får, inte att det, att, det, att det finns inga killböcker På 70-talet blev man hånad För att man läste med den röda ryggen ja. och Jag kan rekommendera Okej, okay, men mm. nummer 9 Pelefant oh. Hade du den? Jag måste applådera, nej Mycket bra, jättebra Mycket. Ja, men Pelefant, vilken Pelefant <laughs> Pelif Pelefant uh... Så ja, Pellefant är ju bättre än PO egentligen Det betyder mycket under 70-talet också Pellefant var ju i samma I samma anda som Bamse ja. Var det samma tecknare till det var det Runa Andreasson? Eller... Eller Bra fråga men... Jag tror inte det men... Pellefant var ju också så, så här, snäll och... Fast han ja. var ju mesigare Pellefant ja. var väl lite rädd Pellefant var ju, mer... Pelle var mm. <laughs> Pelle var ju liksom som Lille skutt lite det var fint att blanda ihop de här serierna, alltså, Pellefant hade nog fått träffas med ja, ja. Men vet du, i, i Bamse så hade du ju vargen. Mm. Vad hette den i Pellefant? Jag Det hade inte heller fått, fått förekomma idag tror jag. Lakrits Ja just det! <laughs> just det. <laughs> Alltså, men, det borde du ha haft på en. Ja, jo, men, det, det, jo, men det känns... Samar och Larkis. <laughs> jag måste... Jag måste googla upp bara, bara för att... Om det finns en bild på Larkis-rollet. Ja. ja, då tänker jag. Vad gjorde jag Larkis? Larkis-roll. Det var bra, ja, bra Var det sådana som... Han, han, han, ja, just det. Han, han påminner ju väldigt mycket om, om en vargen. Ja, ja. Men vi bara... ja, är inte vargen. men det ju... står du runda, Andreasson. Alltså? Jo, jo, det är ju samma. Det är samma. Ja, ja. Och här, är, är, på den här, vi får fram ett, ett, ett omslag här. Pellefant, den glada barntidningen, nummer 7, 1972- och då är det ju bland annat en kanin Som hänger, hänger i en, en ballon en Det ser ut som en lille skutt mm. Nej men det ägnas för lite Åt Perlefant Det är bra att vi lyfter fram den här tycker jag Sån där tidning Var det Poppist och dina barn och små också? Eller var det bara i våran tid? Det var väl våran Men det dök säkert upp När man köpte på loppisar och sånt grejer För jag, ja. jag känner gärna att vi har, haft en, vi har haft den hemma Och då var det inte för mig bara <laughs> Ja. på serietidningar Så minns jag i lågstadiet Men det var innan man kunde läsa riktigt mm. Så köpte jag silberbilen Tycker jag var fantastiskt bra mm. och Jag kommer ihåg Han köpte nya Silberpilen Så låg eh, så låg morsan och läste den för mig För jag kunde inte läsa så själv alltså. Jag kommer Kalanka var min första så Jag ville prenumerera men det fick jag inte ja. så jag fick, då köpte dem varje torsdag var Samma med Buster så men sa du inte att det blir mycket billigare att prenumerera? Jo, men det var någonting med att jag inte fick det av någon anledning. Så... Du det var det för inte... stor utgift? Ja, kanske var. på en gång, eller jag vet inte. Du önskar ju eller eller? Jag kommer inte ihåg, men kommer, kommer att det kommer var... att Jag tror man fick den en dag tidigare om man prenumererar. Det var någon. Jo, men det var att man, man fick den tidigare. Här ser jag bland att äh, elefant. Spelefanten är en av Runa Andreassons seriefigurer och huvudfigur i serien med samma namn. Seriefiguren är en liten blå leksakselefant med enormt stort självbetroende. Jaha. Den publicerades i en egen tidning 1965-1992. Oj, oj. Ja, det, det finns ju vissa, vissa tidningar. Men lite bort. Har det kvar sådana där? Nej, det har inte. Pelefant PO och, ja. och eh, Laiba. Dennis. Dennis. Dennis var ganska känd. Ja, det var ju en amerikansk. Här är. var ju B-varianten av Bamsa. Ja. det är bra. Jättebra. Du får, du får stå. Stolt <går> stjärna. Ja, stå och åh, Ron. Ja. Nummer nio. Nu ska vi ha lite Finland med här. Det finska bandet Power to Ja. Som, som till och med vi gjorde, vi hade ju, du, jag och, och Per, vi hade ju en, vi kallade oss för The Neighbors, vi var en trio. Då gjorde vi en, en cover av, vad heter den? Another World. Ja, just det. It's another world, another reality. Jag gillar ju dem, jag har ju två plattor. Mm. Bra gitarrpop. Och lite, lite roligt där kan nämnas att så fort jag lägger ut någonting med, med Lemoclocks. Ja. Så är alltid hjärmar in och lika. Sången i Power Strings. säga ja. <laughs> han, han, han inget annat knapp men så fort det är lemonklock så, så är det och lika. Det måste du börja lyssna på det. Ja det måste, måste det måste då. jag, jag funderar på om man ska ta kontakt med honom och och det. var kul om att göra en låt ihop eller? Tänk om han får ingå i lemonklock. Ja, hjärmar <laughs> alltså, jag, jag, jag har faktiskt hört att han, han har gjort någonting på vet du Bandcamp va? eller vad heter det? Ja, just det. Om det här som man kan lägga upp låtar på, att han har någonting gjort no, no, någons inte någons solo eller Utan ut nå, någon låt bara så Och det låter ja helt okej. Mm. Hm. nummer åtta. Där har vi pilotavsnitt. Mm. Ja. Äh, hela hela är ju med Pilotavsnitten Ja de är intressanta när man ser dem för att det, är, det ska ju vara som Tänka in rätt mycket Så att det ska kunna bli en serie ja, så. Det Tillräckligt många så här, sidospår och karaktärer och... och det är väl där de får spela in för att, ja. för, och, så, och så sänder de det Och så ser de hur, hur reaktionerna så blir så kan det bli ett ganska långt glapp Mellan första och andra avsnitt då, mm. liksom. Jag kommer ihåg särskilt i Seinfeld Där är det dåliga. Den är dålig men också är det ju att Det är en annan pappa i skådespelare till, eh, eh, George, till Jerry Och till jo George också Jerry Han har en annan pappa När det är i första avsnitt ja, Men George är ju, <coughs> George har en annan pappa Eller ja. vet du om det i början Eller om det är bara något avsnitt Nej men det är ganska det länge början. Sen kommer ju Ben Stillers pappa in ja, det det. Som Och i, i början om det första avsnittet eh, Kramer, han hade ju en hund I ett avsnitt Aha. Och då har jag också sett att ja, De slängde in en hund Men sen den fyllde liksom ingen det funktion inte. Nej, Det följde <laughs> inte Men det fyllde ingen funktion så de tog bort De tog bort det bara, bara för att ja. och det är Han hade en hund i första Det är fint mm. Okej okay. Nummer åtta, prosak. Prozak, det är alltså uppåt musik. Lycopiller. Lycopiller. Lycopiller. Ja. Det är, det... det är jävla fint att ha, ha en, en burk. en riktig burk. prosak. Ja men ha en burk. Och, nej men du har testat på piller. Ja. På lördagkväll. Ja. Men sådär där måste man du... så det är upp, uppåt på tjän. Ja. <laughs> Och så där måste man ha lång tid, men det det inte något att man kan ta. <laughs> två, tre Det borde vara som sådär ja, Nej. heter sån... det? LSD eller någonting. Mm. Nej, eller vad är det, man blir kokain. Man bara, ja. Är Jag du. tror inte det är den funktionen. Jäklig, äh, äh. Nummer sju, Piglin. Fan, du är ju... God glas. Du är ju glass, glassernas ja. mästare. Jag äter inte den så ofta, men den är väldigt god. Det finns ju... Det finns ju pigelingodisar. Det här med I, i, i, så här, lös lösgodis Plocka kodis. Då har du 88 också i en plast, eh, plastförpackning. 88. Och det finns även pigelin. Okay. Det måste du leta rätt och testa. Glasjärnan. Mm. Ja. Eh, nummer sju. Där har jag eh, ett uttryck från eh, Happy som har nämnts några gånger i båderna för mig. Trummen som vi köpte i 80 Jag hade ju äran att jobba med han ett tag. Och han körde mycket när det var stök på ungarna. Nu är det för mycket pajaseri. Han sa det. Ja, det är för mycket pajaseri. Ja, det är bra ord. Det brukar jag använda skit mycket. Det är ju det använder också. Men det är för mycket pajaseri. men vilken pajas. Det var mycket med Han var ju bra på att säga fel också. Så var det någon gång som han sa att det börjar likna pajaskastning. <laughs> och det var i <laughs> ja, alltså, ja, ja. Ja. ja Det var som en, en, en min chef som var amerikanska. Hon var gift med Vicky Telven, Jag jobbar på Verizon mm -hmm. Patricia Telven Och så du höll vi och på att kolla på sina ekonomiska analyser. Ja, oh, det där tror jag är. Att ja, det där måste vara boven i dramaten. <laughs> bo boven i dramat. Det är ungefär som att det var någon som sa att bollen flyger iväg. Han sköt iväg bollen som en projektor. hon <laughs> ja. var en bandematch Och ni får löna radioaktivt. Ja. Som, vad heter han? Sättelen. Jo, men just det. Ketchupflaskan i är... topp. <laughs> <laughs> vad var det för någon? Ja, men det är också han. Vad sa han? Ketchupflaskan att... i topp. <laughs> Jo men han är väl mästare På sådana sportgruder Ja Han hade bland annat kört nära Du frågade mig Om chanserna inför, inför nästa match Ja men de är väl 70-70 <laughs> Ja exakt Och så vidare Ja Tog, Tog du sexan? Eh, nej Sexan har vi lite knytning Och ännu ett band till Peking Review. Ja just det, känner jag igen. Jag kommer inte var... det var. Det var ju en en, en fyling med eh, Greger rösten på sång. Eh, Mikael, ja, Byström, Mikael Byström från ceiling på, på bas. Och han körde som en image så att han stod med ryggen mot publiken hela tiden. Och åtminstone den gången jag såg dem. Och så var det Gunnar Frick på gitarr. Och det ska ju vara lite det vara lite lite glammigt och så här som hade lite normalt typ uppmysnigregeln hade spaningsbyxor där föröver. Ja men om det var de som körde pipeline. Ja jag tror det var det gjorde det var de. Ja. Det typ kommer jag ihåg skitcool. Mm. De kom in de tre och körde där och drog igång den och så Kom Greger upp och se Loot Trash <lutrash> ja, ja Och då var det lite, fan det var ju rockstat Liksom coolt Men, men då, då, eller jag kanske också blandade ihop Med eh, mm. eh, Loot Trash And the eh, Rippers vi i början hette de Loot Trash And the Rapers Vad, Strick med där också? Jag tror att Frick var med där också För han som stod och körde där ja. Men sen en gång, om det var nu Peking Review eller om det var Lutrash-gänget där, då skulle man ha en spandexbyxor tajta och Gunnar Frick, hade ju inga sådana så han, man såg att han hade ju så här skid-overall-byxor taj, tajta, och man såg att det var någon, någon, någon sportback, ja, någon, någon, någon sträck på den liksom sådär också, så att man såg att det var att det var sportback, ja Nummer sex oxmusik Peter Pop and the Helicopters Nu är det alltså Per Gessle ja. Vi pratar om. Jag har en singel med dem. Var det den? Var det den som födde med första Nej. Nej. Det här var innan julen tider. Det var bara han och Mats Persson. Jag har den alltså i en nyutgåva eller? Nej, jag har den sedan original. Original. den tror jag är värd pengar faktiskt. Vi kan ju snabbt kolla vad det här på. Uh... ganska. After School heter Singen. Tror jag. Eller var det? Eller var det de här? Peter. Brainpool. Var det på Brainpool? Det? Nej, det är inte det jag har, men jag kommer inte ihåg titeln. Jag borde jag kunna kolla. Hand. Ska the... vi. Ska vi kolla? Vi, vi kan pausa. Ja. Jag har ju nu. Uh... Varför Helt rätt. Den kom alltså 1980. Vad ja. De är det? Laura Branning. Det här i lapparna, det var. Ja, just det. You can't hurry <laughs> Oh Och Jackson Brown! vet <laughs> inte. <laughs> två stycken Jackson Brown. Ja, kan var ju Jackson Brown. <laughs> Och då no. har uppsätt Nevermore. Nej. Mm, nu har vi, har vi hittat alltså. Jo, en annan grej är att en du hade ju en, en, en, en Rain Refamed single. Och sången i Rain Refame var ju per Tolgaven, en än kändes ja. på båden. För det här, den här släppte du på VA 1987 och producent är ju Niklas Strömstedt. Girls, girls, girls, girls. just den. det. Girls, girls. Fan vad lustigt. Ja, men här har du ju Peter Poppen en helikopter och eh, köpt först musik. Det är en, en liten eh, och så har du ju ett kryptomärke här också. Det kanske drar ner värdet lite. Grann. Oh. ja ska, Du ska se här. Den där singeln kan jag säga att eh, vad ska jag säga om kvaliteten på omslaget. Jo, men det är helt okej. Okay, lite slitet. Man skulle vilja säga kanske eh, VG. Mm. Kanske. typ Och den här kvaliteten ser ju väldigt bra ut. Det här alltså, är Spela på många år. VG, ja, det är hyfsat. är plus det här. Ja. Och den här är kanske VG Eller, eller AG ja, ah. eh, Det dyraste priset är ju här en, en i Tyskland som ska sälja den för eh, 225 euro Oj Det här blir lite nästan som Vad heter det här aktions mm. <laughs> Sen, Ja Och så berättade jag lite grann Och så, och så frågade jag, vad tror du att den är värd? Ja, jag vet inte, 200 kronor <laughs> Ja Nej, jag skulle säga att om man hittar en samlad så skulle man kunna betala eh, det tiodubbla. Nej, det säger inte. Det du inte. Yes. Passionering. I Sverige så är det från 1500 ner till mm. den billigaste säljs för 50 euro en finne. Jaha. Men det är, det är, 500. Ja, men ändå. Ja. Det bruk man brukar ju kunna se vad... De har sålt. Nu har de gjort om den här... De har gjort om den här, vad heter det... ...Discox-appen här. Men, men man brukar kunna se... ...den har sålts för mest. Nej, nu hittar jag inte. Det vore kul att se, se den. Ja, men Peter Pop, vilka plats har den på? Vi kommer kom in på ett sidospåret. Sexa. Sexa, ja. Då är det femman då. Fem. Ehm, då har vi pannkaka. Jävligt gott. Jag hade faktiskt tänkt. Ja, det, det, det ordet dyker upp. Men ja, jag... du på. Mm. Eh, jag kontrar med en eh, på femte plats. Han har mat Pizza. Mm. Och då framförallt Hawaii <laughs> ja. Med, med ja, Ananas ja. Fjärde plats eh, Vad var han kallade sig för? Friherre kallar han sig för va? Och tänka på Paul Rammel ja. Ja. Det släpptes ju en box En CD-box med Paul Rammel han gick bort där, runt 200 Nej 2006-2005. Det ska man ha köpt egentligen. Påliggår det mm. väldigt mycket bra. Nu mm, är det din fyra. Fyra. Innan prisbarn och kaffet. Punk. Punk. <laughs> punk. Punk. Ja. Det är ett bra. bra ord. Vad? Jo, Punk. Jo, ja, du tänker på uttrycket Eller både ja. När vi var i När vi var i New York Och så skulle vi åka Åka hem eh, Med taxi mm. Och då var det en taxrafför Och så var det någon som trängdes för före Eller det var någonting Och han började börja med världens Harang Och bara så Och visade att peka fingret Och punk Så <laughs> ja. punk. Punket är är bra. Ja, men det, det var inte Inte du som brukar gilla den genren också, att det är en rolig genren. Punk. Ja. Nej men att, liksom att det inte går att bestämma vad det är för genre. Nej, det finns ju mycket. Den är otäcka amerikanska punken. Ja, oh, uff. Uh. Ja, för mig är det bara det som är positivt med det, det, är ju det här, 77 typ. Mm. Ja men den här ny, Nej, det här nya punken, åh, oh, nya amerikansk punk. Eller bara punk så känner jag att alltså, oh, det känns så förlegat på något sätt. Om det inte är de här toppfigurerna. Top jo, eh, förra avsnittet. Nej, för förra avsnittet. Avsnitt 256. Vignetten till den, en melodin. Ja. Intro introlåten, det var ju från Dallas. Ja. Som du kanske till. Och där hade vi också en punkare. Kommer han? Ja <laughs> Vad heter? hette? Punk Anderson Ja men, Punk Anderson <laughs> Vem var det? Men det var en bifigur som dök upp <laughs> i en dotter var en äldre Det var just att han hette Punk Anderson <laughs> Jag tror att bra många <laughs> det <är klart>. Känner, <laughs> om du kommer ihåg det Ja, nu är jag men... Jo, men Bra många minns nog vem det var Över liksom namnet ja. Man har ingen <laughs> aning om man hade en otroligt liten roll Punk, Punk Anderson Mm Eh, Får jag se, jag hade ju där ja, Men då tar vi en liten kaffe då Då är vi äntligen framme Ja, kör du Jag kör alltså, går på plats ja. Nummer tre Paul McCartney ja, Han glömde jag bort Måste jag lägga in Pollan När jag satt och lyssnade på Den som jag lite grann. Då, då kommer vi Kommer ihåg att du nämnde, eller hörde att du nämnde London Town där. Har du lyssnat på någonting? Nej, Wings. jag hade glömt bort i emellan. Jag ska Wings London Town. Jo, vi, vi, jag skickade, jag knäppte kort där när du hittade Rainer Fame-singen, så skickade jag det till Per Torghavn, som var sångare och då fick jag, jag svar att det var inspelat eh, i EMI studion i Kärmba ja. in Ja. Och producent var ju Niklas Strömstedt. Och han tyckte att det var väldigt 80-tals sound på det. Mm. Och det har det ju verkligen också på, på Wings-plattan. London Town? Ja, uh -huh. även fast den är 78. Så är det är väldigt mycket keyboard och grej, så att, Ja, den, den är daterade, men jag, jag gillar mm. den då. Mm. Okej, okay. mm. nummer tre. Prince. Och då mm. menar jag Cigaretterna. <laughs> Jag var en tredje. Jag tänkte på två andra. Det är bra. Ja, sången är det. Artisten. Artisten får The Symbol. Men också tennisracketen den alltså revolutionerade. Det var de här stora, stora huvudarna. Då Prince. Mm -hmm. Som var märket. Men när kom, när kom de? Ja, det kan ju vara slutet av 70-talet. Så att alla spelade med sådana här småträ-rack-varianter. Mm. Sen kom det... Sen kom Prince och gjorde så här jättestora. Nästan som en sån där bröstbader. Ja. Och sen, nu så är det liksom de mellanting. De har hittat en balans där mm. det är bäst. Men Prince var de här stora. Men cigaretterna är ju också viktiga. <laughs> men jag tänker på, på sådana här Ja. Den första som jag såg hade en aluminiumraket. Author Ash. Nej, Jimmy Connors hade också det. Ja, men, jag förknippade med Author Ashe. Ja, han hade också. Men Jimmy Connors hade också en sån där Wilson-stål mm. variant. Alla andra körde ju med trä. Och var det så, om man lyssnar på... Vad heter han? Olof Retings, något vinterprat man hade om sin morfar. Och att han, han hade ju önskat sig ett... ett står racket i tennis mm. och på jul på julafton såg vi att det var ett paket som format som tennis racket Åh oh, härligt yes mm. men då hade din morfar gjort det i metall <laughs> yes. på något sätt så det är en jävla tungt jag kan inte spela med ja då kommer vi till nummer två på min lista pop oh. inte tidningen då utan utan sjanger sjanger pop popmusik vad skulle man ha varit utan popmusik ingenting blöt fläck vad skulle man ha gjort vad, vad skulle man ha <laughs> Än, på något sätt så känns det, känns det som att man bygger, bygger upp sitt liv på på pop och elefant på tre akord <laughs> mm. popmusik fantastiskt du som känner många kidsen då det var bara hip -hop som men ja ja, ja. Alltså ingen gillar gitarrbaserat Jag snackar med mina barn, mm. De är inne på hiphop de... mm. Jag frågar så här, Är det ingen som gillar så här gitarr och rock? Nej, inte Nej. Nej, det är nog inte Vad gillar jag inte ja, men han Och det var ju så fint här i Men han var hemma i julas Då kom han ner liksom från övervåningen Och så lyssna på någonting Och där märker man ju Men han, där har man ju i format. Jag tror att har format alla tre mina barn på deras musik. Då kommer man ner i alla fall och smånynnade med till I Saw a Standing there med Beatles. Och <laughs> just nu, och så känner jag oj vad där har jag lyckats. bra. Ja. Men, men däremot man, man spelar man spelar Beatles till exempel för för barn. Mm. I, I skolan så där och, och prata om Beatles så då tycker man de att det är jättebra Och, och vi, har ju, vi har ju kört Beatles På skolarslutningen Flera, mm. flera gånger Med olika, olika klasser Och alla har ju tyckt att det var bra När de, när de har, har lyssnat på det Sänger man ju hiphop det spelas ju, det spelas ju inte som, Sånt och Det är ju ingen som sitter och lyssnar på radio utan... Nej Just Så. det Utan det, det, det är ju något, något helt annat. Och sen sprids det liksom eller på filmer kanske? Apropå radio tänkte jag... Och det börjar också på p Men det är P3 har gjort som från mig måndags. Mm -hmm. Det ska vara en mer renodlad musikkanal. Mm -hmm. för, både, för Tidigare var det för att det ska gå upp till 35. Eller alltså åldersmässigt. Mm -hmm. Nu är det lite äldre. Och så ska det vara musikjournalistik. jag lyssnar lite ändå. var faktiskt hyfsat. Jag tycker tre, att 3 har, har inte jag lyssnat Nej. på så mycket. För att det har varit så mycket blag. Ja, exakt. Men nu ska du... Liksom tydligare fokus på det. Så mm -hmm. tänkte jag, ja, ah, vad kul. Det kommer vara intressant. Ja. Jag har inte lyssnat på radio på skitlängd heller. Jag har inte orkat. I bilen kan jag lyssna på i, i ibland. Men då är det P4, ja eller P1. Eller P1 ja. Så gammal bör man bli. Jag lyssnar på POP. Okay. Tvåan på dig va? Tvåan. Jag också på po POSES. Mm. Mm. God, God, oh God. God. God. Lite POP. Bra. Jag stod och körde lite innan du kom på gitarren. här Flavor of the month. Vi körde ju mm. vi körde ju den här öppningen till, till ett, mm. tre låta Frosting and the Kanske det mm. hela låten som vi körde väl var ja. Var det samma dag som vi gjorde, som vi mm. skulle på mm. på mm. Ja, fint. Ja, jättebra. Bra inramning, bra tydligt tema skulle jag säga. Vi körde in, vi kör du ingen Brända vi var. Det, var det första poddavsnittet. Mm. Vi var så brända barn. Och då vi träffade grannen. Då vi träffade grannen och det även Leif André kom och gick i köen Det tror jag vi nämnde på ATT1. Och heter ett band? Urin. Nej, det hette eh, pissvar pissvar mm. För alla mm. finns ju ute, tror jag, första avsnittet. Det ligger 50. inte ut. nej. Det går inte att hitta för, för då la vi in det på en annan plattform som man bara kunde ha ett visst antal eh, med, eller storlek liksom, på filerna. Mm. Så när man, hade, när man hade kört nummer tre kanske, så, eller ja, tre stycken så fick man inte in fyran man tog någon, eller ettan försvann av sig själv. Jassa, Men okej. jag har... En, kanske lika bra sensorer <laughs> Då har vi haft tre stycken aktuella. Våra pilotavsnitt, ja precis. Pilot. Ska jag gå in på nummer ett? Mm. Nummer ett. På spåret. På spåret. Ja. Så. Jag såg på sån här. Det dyker upp minnen på Facebook. Av det här datumet för 67 år sedan. Jag tror att det var 2012. Så jag hade skrivit som ett inlägg att om 45 minuter börjar på spåret. Och då har det varit de senaste tio åren så har det varit höjdpunkten tycker jag ja, det var det. Jo, men, i alla fall jag gillar ju hela jag undrar om jag får haka på lite grann innan på Olsberg eller inte, för att tidigare så kollade jag aldrig på det för det var en mamma och pappa mm -hmm. men det fick ju en ansiktslyftning i med. ja den låg Lindström ja ja det är bra jag tycker fortfarande och jag tyckte sista sist, sist, sist avsnittet som jag såg då Johan Glant som med... är Ja. De var helt okej okay, tycker jag ja. De var bättre än Äpplet, men äpplet lyftes i andra Andra Ja, ja. Fast tjejen som äpplet Tävlar med var vi inte ja. Känner till bara svaga länkar Hon ska haft äpplet och Staffan istället Vilken det det är väldigt spännande, höll din ja. första plats här det, det borde du kunna gissa Ja, jag ska se Vad pils nu Fel Nej. Det var ju bra att. Pint. <laughs> jag bad då. Ja, jag jag bad och, och, och rota. Ja. Pint av. <laughs> Näslund. Eller var det du? Det var Näslund, tror jag, som sa att han hade gått in på en pub vet, ja. Ja. Pint. Pint of water. Ja. <laughs> jag trodde att. Ja. Ja, det var ju som som är ju vi fanns det bara en kran liksom, med starka, alltså, liksom. Aha, vilken storlek, en Vilken så ja stor en Men där fanns det lite olika slags Ja, Det fanns ju två, en stor en liten nu <laughs> Ja, ju precis som mm. typ Ja, jag kommer på att som man snittat 14 till 16. <laughs> ja, det skulle inte sant. jag lovar att återkomma med en, en rapport på... Ja just det. Du, I, i... du måste föra föran för en bok Ja, en ja. statistik kommer att föras Men i sig Det är ju i Liverpool Det, det är snittet på ja. 14-16 Det kan 14, man göra i Hamburg också Ja, vi får, får se i Köpenhamn Ja, Köpenhamn Jag tänkte, jag, jag missade en på P Han som ju precis pratade om PK <laughs> ja, Så, han, han, ja. han, han, han känns som Någonstans Någonstans som skulle ligga där Uppe på prispar ja, Jag glömde också orten jag hade ju Valle som äter på dubbel V liksom. PK hade legat högt där. <skratt> och, och, och, och, och finns en till som du pratade till på Per Tolgum Ja, jag, du menar så Men det är mera tolla eller tolig ja, ja. Men även Per Det här kändes som att det blir en lång på idag Fullmatad Fullmatad, fullsmäckad Fullsmackad vi får se om, om jag tyckte att den här var lika bra som, som de övriga. Han tyckte de två sista var bra. Okej, okay, okay. ja. Kul. Vi, vi, vi är på gång. Vilka, ja. Eh, Tompa har väl inte sagt så mycket? Gun han vill han han lyssna på det i alla fall. Mm. Han tycker att det okej. Okay, men det här avsnittet var ju lite mycket musik och han brukar till en så mycket musik men ändå var det lite, lite det var ju, vi hade Finland med bland annat ja prosak <laughs> prosak hade Vi brukar folk gilla ja ja men precis vad hade vi mer som kunde som elefant vi vill hitta stället fintant ja jo pizza kunde ja. ha någonting mycket möjligt ja nej men bra jobbat där vi ja. säger som så ja. tack Hejdå. och hej